טוב, אז איך זה הולך לעבוד תכלס? אנחנו מדליקים נרות בערב, ובעצם בכל יום של הדלקת הנרות, כל יום של חנוכה, אתם תקבלו מסרים תודעתיים, מאירי תודעה, מסרים גאולתיים להדלקת נרות, לזמן של הדלקת הנרות ולבוקר שלמחרת. לכן בעצם בכל יום אתם תקבלו שני קבצי אודיו לשמיעה, להאזנה, לתוך המודעות מסרים מאירים, מסרים חיוביים, שבסופו של דבר, בנר השמיני, נגיע לסי, שבו האור יהיה שלם והאור יהיה באופן כזה של למעלה מטעם ודעת. אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, איזה אור יורד בחנוכה. שאמרנו אור שמגרש את החושך, אבל זה אור המיוחד דווקא במספר הזה 8, אנחנו נדבר על זה בתוכנית. התוכנית הזאת אומנם היא קצרה וממוקדת, אבל היא יכולה לעשות באמת מהפך מאוד מאוד גדול, כי כמו שהבעל שם טוב אומר, כמו שאדם מעמיד את עצמו, למטה כך ממשיכים עליו שפע מלמעלה. ולכן שינוי קטן, בתוכנית הזאת בעזרת השם אנחנו גם נעשה שינוי גדול, אבל אפילו שינוי קטן, יכול לחולל מהפכה ב... לא רק בחוויית החיים שלי, אלא גם במה שקורה בה בפועל, ממש בתוך המציאות. המציאות תתחיל להשתנות. וגם אזור אומר על זה שכמו שאדם מעמיד את עצמו, אם האדם מעמיד את עצמו בשמחה למטה, במצב של שמחה, ממשיכים עליו שמחה מלמעלה. אז התוכנית הזאת הולכת להיות מאוד, מאוד מיוחדת, והערכתי אותה. ب... אני לא רציתי שזה יהיה תוכנית יקרה, זה הולך להיות משהו זול, רק 176 שקלים, שני תשלומים של 88 שקלים, ואין לנו הרבה זמן ל... לעשות את ההרשמה, אנחנו ממש ממש לקראת חנוכה, במוצאי שבת כבר נר ראשון של חנוכה, אז יש לנו בעצם אה, את היום, את מחר, ואולי את יום שישי להירשם, אני רוצה שנהיה מאוד מאוד ממוקדים, לא הכנתי אה, דף עם פרטים על התוכנית, לא הכנתי שום דבר כזה, אלא ממש אה, זה מה שאני אומר לכם כרגע, אה, זה מה שיש, מאוד מאוד פשוט, ורציתי באמת אה, לעודד אתכם לעשות את זה. עכשיו בגלל שזה באמת פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני רוצה לרגל המחזור הראשון, זה יהיה רק בחנוכה, פעם בשנה. לא תהיה הזדמנות במהלך השנה לעבור עוד פעם את התוכנית הזאת, פעם בשנה, בחנוכה 8 ימים, לגרש את החושך ולהכניס אור חיובי ושמח ומהיר לתוך התודעה. בגלל שזו פעם ראשונה, אז אני נותן עכשיו בעצם הנחה מאוד מאוד משמעותית, ובמקום לשלם 88 שקלים בשני תשלומים, זאת אומרת פעמיים 88 שקלים, ותשלמו רק פעם אחת 88 שקלים, זה הכל. תשלום אחד של 88 שקלים, בעצם 50% הנחה למחזור הראשון. זהו, אז אני אשלח לכם במהלך, אני אשלח לכם את הקישור לתשלום. מי שרוצה כבר להירשם, פשוט יכול לשלוח לי הודעה, או במייל, או חזרה בוואטסאפ. ואנחנו... עם, עם כמובן עם מספר הטלפון שלו ואנחנו נחזור בהמשך היום לבצע את ההרשמה. אז euh, יאללה, קדימה שיהיה לנו המשך יום נעים, בשורות טובות וחג שמח.